Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. Stimați europeni FM, vreau să vă spun că Dragnea nu vrea să mai câștige alegerile. Cu prilejul anului nou, guvernul Dragnea bagă noi membri în statul paralel, Comisia Europeană și Banca Națională a României care va să zică L. Dragnea, șeful României, țară aflată la președinția Consiliului Uniunii Europene, dă în judecată guvernul Uniunii Europene pentru că și-a permis să facă un raport despre matrapazlâcurile cu bani europeni ale firmei Teldrum. Mai mult ca sigur, investigatorii Olaf, adică haidamacii lui Juncker, au acționat la comanda lui Pahonțu de la SPP, sau a lui Coldea, care uneltește din umbră, sau a lui Căveși, care n-a fost încă arestată. BNR, prin vocea prim-viceguvernatorului Florin Georgescu, altfel pesedist de viță veche, dar specialist redutabil în finanțe, a comis și ea o îndrăzneală de neiertat a calculat urmările dezastruoase ale taxei pe lăcomie Vâlcov-Teodorovici, drept care gigălăul mani, mani de la finanțe îl, nici mai mult, nici mai puțin, cheamă la interogatoriu pe Mugurii Sărescu, în baza la faptul că a auzit el Teodorovici Manimani, -mani, cum că bnr amenință băncile să țină sus robor. Și dacă nu ține cu roborul, atunci îi săresc cu împușcăleu. E limpede că BNR vine la rând ca să fie decapitată și paralizată, cum s-a întâmplat cu DNA. Spuneam, pe vremuri, adică acum un an, că mai importantă decât legea și structura este atmosfera dintr-o instituție. Iată că după înlăturarea lui Căveșii, șefa interimară a DNA Jurma Dăbir cu fugiții, în vreme ce procurorii anticorupție stau cu botul pe labe, așteptând să vadă cum bate vântul. Asaltul bandei Dragnea asupra instituțiilor statului pe care încă nu le-a încălecat, continuă în forță. Dar niciuna dintre acestea, justiție, armată, BNR, servicii secrete, nu constituie un scop în sine, ci unul intermediar pentru mai maimuții lui Putin și Erdogan. Nici măcar compromiterea României până la cvazi-excluderea din UE și NATO nu e ținta finală. Marele vis al spărgătorului național Dragnea este sugrumarea votului liber al cetățenilor români. Dragnea nu mai vrea să câștige iar alegerile. Dragnea vrea să desfințeze alegerile democratice. Pentru că UE și NATO nu-l pot da jos, dar românii, prin vot, pot. Așa cum l-au aruncat din șa pe Adrian Năstase în 2004 când totul era aranjat pentru reinstaurarea dictaturii în România, așa cum l-au făcut să muște țărâna pe ponta în 2014. Ce face Dragnea nu e nou. De 30 de ani, PSD nu are alt obiectiv decât să repună stăpânire totală pe țară. Nici nu concepe să fie în opoziție. Vrea puterea pe veci. Dumnezeu e pesedist, spunea un fruntaș PDSR în anii 90. Poate că e, banda lui Dragnea e în stare de multe, dar la alegerile europarlamentare și prezidențiale din acest an, încă nu poate controla votul oamenilor. Stimați, fem, unii dintre dumneavoastră, în anii din urmă, nu ați fost la vot, din diverse motive, pe care sunt gata să le înțeleg. Ce vreau să vă spun însă, și o să repet până fac scurtă la limbă, este că dacă în acest an nu veți fi prezenți la urne, în 2020 la parlamentare o să puteți sta acasă liniștiți, pentru că votul dumneavoastră nu va mai valora nici cât hârtia pe care puneți ștampila. La mulți ani!